Uh, ikhwah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Uh, bertemu kita pada malam ni dalam siri kuliah Kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah dan seperti yang tuan-tuan dapat uh, lihat di di kaca di di, di skrin uh, Uh, di paparan uh, buku, ya, yeah, uh, buku terjemahan yang uh, uh, akan digunakan, uh, mungkin ada perbezaan dengan buku terjemahan yang uh, digunakan uh, sebelum ini. Uh, jadi uh, bukunya sama, ya, Salihin, cuma terjemahannya uh, lain, ya. Yeah. Uh, saya perhatikan uh, terjemahan ataupun apa. Uh, uh, gambar uh, screenshot untuk buku terjemahan ini lebih jelas untuk dipaparkan uh, untuk digunakan dalam dalam screen uh, kuliah uh, online ini. Yeah. Uh, jadinya tuan-tuan dan puan, puan pada malam ini di, kita teruskan uh, bacaan dalam bab yang ke 16 al-amru. Bil muhafazuti ala sunnah wa adabihah uh, Bab yang ke-16 Memelihara sunnah uh, Memelihara sunnah Nabi Dan uh, Adabnya Dan sebelum ini tuan-tuan Kita telah pun uh, membacakan uh, Ayat-ayat Al-Quran uh, Di awal uh, bab ini Dan kemudian kita telah uh, membacakan Hadis yang pertama dan yang kedua, ya, maka pada malam ni kita uh, teruskan uh, dengan hadis yang ketiga. Dan uh, sebelum itu, uh, sekadar uh, klarifikasi kalau mungkin ada yang tertanya-tanya. Ya ada apa? Ada nampak macam hitam dekat mata ni. Ini ini bukan celak. ya, uh, Bukan apa. Uh, cuma terhantuk lah. Terhantuk sedikit mata langgar itu yang sampai uh, nampak macam lebam sikitlah ya tapi tak sakit tak ada apa pun ya uh, jadi tidak ada apa-apa yang yang uh, uh, perlu dirisaukan uh, sekadar itulah nampaklah macam ada hitam dekat bawah mata tu ya uh, wallahu musta'an uh, baik tuan-tuan uh, dan puan-puan pada kita teruskan ya, pada malam ni dengan hadis yang ketiga dalam bab yang ke-16 ini hadis yang ke-158. Uh, an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man abah qila wa man ya'ba ya, ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani uh, wa man 'asani faqad abah daripada Abu Hurairah uh, radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap umatku akan masuk syurga kecuali mereka yang enggan <coughs> para sahabat bertanya siapa yang enggan wahai Rasulullah baginda bersabda siapa yang mentaatiku uh, nescaya dia masuk syurga dan siapa yang menderhaka atau siapa yang menderaka terhadapku uh, bererti dia enggan masuk uh, syurga hadis riwayat uh, Bukhari seterusnya hadis yang ke-159 uh, atau hadis yang keempat dalam bab ini an uh, Abi Muslimin waqila Abi waqila Abi Yasin Salamah bin Amr bin al akwa radhiyallahu anhu ان رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فيه رواه مسلم ا daripada Salamah al-Akwa radhiyallahu anhu seorang lelaki makan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri dia makan dengan tangan kiri lalu nabi bersabda makanlah dengan tangan kananmu dia berkata aku tidak mampu ya, lelaki itu mengatakan aku tidak mampu nabi bersabda benar engkau tidak mampu ternyata dia enggan Uh, atau ternyata, ternyata dia enggan atau tiadalah dia enggan kecuali kerana sombong, ya yeah? uh, uh, dan uh, apa kesudahannya. Sambil-sambil eh, itu -sambil saya cu cuba apa? perbaiki terjemahan tu. Uh, ternyata dia uh, ternyata dia tidak dapat mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Ya yeah? hadis riwayat uh, Muslim. Kemudian hadis yang ke-160 uh, an Abi Abdullah An Nu'man bin uh, Bashir Qal, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصونن صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم Daripada Nu'man bin Bashir dia mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Uh, hendaklah kalian ya yeah. hendaklah kalian luruskan saf atau Allah akan uh, mengubah bentuk rupa kalian muttafaqun alai hadis riwayat bukhari dan muslim wa fi li muslimin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana hatta kaannama yusawi biha alqidah حتى اذا راى ان قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد ان يكبر فراى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تصونوا صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم في لم dalam riwayat muslim Uh, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan meluruskan saf kami seolah-olah baginda meluruskan anak panah atau seolah-olah baginda meluruskan uh, bulu anak panah, yeah, bulu anak panah uh, sehingga baginda uh, uh, sehinggalah baginda melihat bahawa kami Uh, sudah terbiasa atau sehingga baginda melihat uh, bahawa kami sudah faham. Pada satu hari, baginda datang untuk uh, mengimamkan salat. Dan ketika baginda uh, hendak uh, mengangkat atau hendak uh, mengucapkan takbir, mengucapkan takbiratul Ratul Ihram, baginda melihat dada seorang... Lelaki Arab Badui agak kehadapan, kehadapan sedikit. Lalu baginda bersabda, Wahai hamba Allah, luruskanlah saf kalian, atau Allah akan merubah uh, bentuk uh, rupa kalian. Uh, kita ambil sebuah hadis lagi, hadis 161. An Abi Musa radhiyallahu anhu kahal Ihtraca bai'at bil Madinah'ala ahlihi min al-lail, f'lamma uh, hudth Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishainhim, qal ina hazihi nahr adul lakum, f'aida nimm tum, faqtfuha ankom. Mufakkan ali. Eh daripada Abu Musa radhiyallahu anhu dia berkata, subah rumah di Madinah terbakar pada sebelah malam hari. Ketika Rasulullah SAW eh, diceritakan tentang hal tersebut, baginda bersabda, sesungguhnya api adalah musuh kalian, uh, padamkanlah, padamkanlah ia apabila kalian hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari dan uh, Muslim. Tuan-tuan dan perempuan, kita perhatikan hadis-hadis uh, yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama hadis uh, 158, uh, hadis uh, sabda Nabi SAW, setiap umatku akan masuk syurga. Uh, perhatikan tuan-tuan, uh, sabda Nabi SAW, setiap umatku akan masuk syurga kecuali mereka yang enggan. Nabi menjelaskan di sini bahawa, semua umat baginda uh, semua umat baginda akan uh, masuk surga kecuali siapa yang enggan uh, adanya persoalan di sini mengenai siapakah yang dimaksudkan dengan uh, umatnya di sini adakah umat da'wah ia ya, ummatul da'wah yani ummat yang yang ditujukan kepada mereka dakwah uh, Islam itu iaitu manusia secara keseluruhannya yani umat akhir zaman ini kesemuanya yang yang muslim dan yang yang tidaknya atau adakah yang dimaksudkan dengannya ialah ummatul uh, istijabah iaitu umat yang menerima uh, dakwah atau yang menerima agama Islam yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ada persoalan, ya. Uh, uh, dari satu sudut boleh dikatakan bahawa yang dimaksudkan ialah yang pertama, uh, umatudd'awah. Ani umat manusia itu secara amnya. Semuanya uh, akan masuk syurga. Ya kecuali mereka yang tidak mahu. Yaani mereka yang tak masuk bukan kerana dia tak boleh tetapi kerana dia sendiri yang tidak mahu. Ya. Yeah? Maka Nabi menjelaskan uh, barang siapa yang mentaati ku dialah masuk syurga dan barang siapa yang uh, menderhaka, yakni siapa yang yang menolak enggan menerima dakwah yang disampaikan oleh uh, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu berarti bahawa dia sendiri atau orang itu sendiri uh, tidak mahu uh, masuk ke syurga pendek kata uh, uh, pilihan uh, pilihan itu terletak di di di tangan individu itu sama ada dia uh, mahu masuk syurga atau dia uh, mahu di, dihumban ke dalam api uh, neraka. Yeah? Uh, sedangkan agama Islam itu adalah agama rahmat. Sama sekali Allah bukan berkehendak supaya masuk, manusia masuk uh, api neraka. Tidak sama sekali. Bahkan Allah menginginkan supaya manusia uh, tunduk taat. Mengesahkan Allah dalam segala apa amal ibadah yang mereka laksanakan untuk melayakkan mereka uh, masuk ke dalam syurga. Tinggal lagi, Allah telah menetapkan bahawasanya mereka yang yang uh, berpegang teguh kepada Tauhid, mengesahkan Allah dalam segala imal, amal ibadah, mereka itu akan masuk syurga. Sedangkan mereka yang menyekutukan Allah, mereka yang memalingkan mana mana cabang ibadah, mana mana ibadah yang diperintahkan, di, sebarang siapa yang memalingkan ibadah itu kepada selain Allah, ini yani dengan melakukan hal syirik, menyekutukan Allah, maka mereka itu diharamkan uh, daripada uh, masuk syurga. Sebaliknya akan dihumban ke dalam api neraka, uh, wal'iyadu. Uh, Bilah. Uh, justru hadis ini di samping hadis-hadis yang lain, uh, adanya penegasan, adanya penegasan supaya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk uh, menjamin keselamatan kita, untuk menjamin supaya seseorang itu masuk ke syurga Allah Subhanahu Taala. Dan kita akui, kita semua melihat diri kita semua nak masuk syurga semua eh uh, semua semua orang nak masuk syurga tetapi tinggalnya tinggal nak kata uh, sejauh mana uh, kita melaksanakan tuntutan uh, untuk masuk syurga itu dan, dan tuntutan dia bukan bukan sesuatu yang susah bukan satu yang sulit uh, bahkan syaratnya mudah syarat dia apa kena tunduk taat kepada Nabi Muhammad SAW menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi itu dengan penuh kerelaan dan keterbukaan. Dan hendaklah diterima apa yang ajaran Nabi itu dengan sepenuhnya. Jangan diterima se sebahagian dan ditolak sebahagian. seperti mana halnya sebahagian daripada kalangan orang Islam itu sendiri. Yang terjebak dalam hal-hal bid'ah. Ah ia ya, apa apakah yang dimaksudkan kalau seorang itu dia dia muslim dia mengucap dua kalimah syahadah dia percaya kepada Rasulullah dia beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi apakan daya dalam masa yang sama dia terjebak dalam hal-hal uh, bidah dia ya, hal-hal tokok tambah sedangkan uh, kalau kita perhati kita perhatikan semua insyaAllah mengakui bahawasanya Bid'ah itu adalah lawan kepada sunnah. Seperti mana siang itu lawan kepada malam. Siang lawan di malam. Maka uh, bid'ah lawan, dia adalah lawan kepada sunnah. Sunnah lawannya bid'ah. Yeah? Uh, orang yang terjebak dalam bid'ah secara sedar tak sedar atau uh, suka atau tidak, dia telah menyelesihi sunnah. Ya. Yeah? Yani, tidaklah orang itu terjebak dalam bid'ah, melainkan dia telah menyelesihi sunnah. Demikian, tidaklah seorang itu dia menghidupkan suatu perkara bid'ah. Dia mengada-adakan suatu bid'ah atau dia beramal dengan suatu perkara bid'ah. Perkara tokoh tambah dalam hal agama, bukan hal dunia. Kerana bid'ah yang dilarang ialah bid'ah dalam hal agama. Maka bererti dia telah mematikan sunnah uh, Nabi SAW. Ya suka atau tidak itulah uh, realitinya. Dan mereka yang menyelisi Sunnah, ya uh, dia juga diancam dengan uh, diancam dengan dosa dan diancam dengan api neraka. Sekalipun kita tak nafikan bahawa selagi mana seorang itu uh, berpegang kepada tauhid, tidak melakukan hal syirik, ya uh, tetapi kalau dia terjebak dalam hal-hal maksiat ya hal bidah dan sebagainya dia berada dalam keadaan bahaya dia ya, bahaya di dihumban ke dalam api neraka kerana menyelisih sunnah bukan kerana dia melakukan syirik atau kufur tetapi kerana dia menyelisih sunnah sekalipun ya kusudahannya uh, kalimah dua kalimah syahadah yang dia ucapkan uh, akan menyelamatkan dia daripada terus kekal di dalam api neraka itu Uh, seperti mana halnya, ya orang-orang uh, musyrikin, uh, kaum uh, kafir. Semoga Allah pelihara kita semua daripada uh, api neraka, dan semoga Allah uh, mengurniakan kepada kita istiqamah, ya untuk terus teguh di atas jalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, seterusnya hadis yang ke uh, 159. Ini satu peristiwa yang menarik berlaku pada zaman uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan sebagai pedoman. Hadis 159 di hadapan kita ini menceritakan tentang peristiwa seorang lelaki makan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri dia. Dia makan di hadapan Rasulullah dengan tangan kiri. Sedangkan kita disuruh supaya makan di dengan tangan kanan. Ini insyaAllah kita semua sedia maklum InsyaAllah. ya. Sekalipun uh, tak nafikan kadang-kadang ada sahaja dari semasa ke semasa, ya untuk, ini untuk ini peringatan dan uh, eh uh, muhasabah ya yeah, untuk kita semua. Adakalanya dalam dari semasa ke semasa kita nampak ya yeah, uh, se sebahagian daripada kalangan orang Islam ya yeah. tak kiralah dia yeah, daripada kalangan ahli keluarga atau orang orang lain makan dengan tangan kiri. Ya. Yeah. Uh, dan perkara ini perlu diberi perhatian. Perlu diperbetulkan. Kerana kita kena ingatlah Uh, tidak ada ruang sama sekali, ya, yeah? uh, keadaan uh, membolehkan untuk kita mi, mi, makan atau minum dengan tangan, dengan tangan kiri, tak boleh. Perkara itu diharamkan di, di kecuali dalam keadaan terpaksa ya. Yeah? Kecuali dalam keadaan terpaksa dengan erti kata kita tak ada tangan kanan kita, nah, subhanallah, ya. Yeah? Kalau dah tak ada tangan kanan, nak buat macam mana? Itu kita kata uh, terpaksa lah, ya. Yeah? Tetapi selagi mana tidak wajib makan dan juga minum dengan dengan tangan kanan, ya. Dan uh, makan dengan tangan kiri ni, ya, uh, dia, uh, dia dia adalah perbuatan syaitan, ya, uh, kerana syaitan makan dengan tangan dengan tangan kiri, uh, sedangkan kita di, di, diperintahkan, ya, untuk makan dengan tangan kanan. Dalam masa yang sama kita diperintahkan untuk Menyalisihi syaitan, jangan uh, jangan buat sesuatu yang serupa dengan syaitan. Yeah? Uh, kita disuruh supaya ikut Rasulullah, bukan ikut uh, syaitan. Baik, kembali kepada kisah ini. Seorang lelaki makan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kirinya. Maka melihat perbuatan lelaki itu, Nabi teguh. Nabi tegur dan Nabi perintahkan, "Makanlah dengan tangan kananmu." Makanlah dengan tangan kananmu. Ini di sini perintah ke atas Nabi, عفوا, perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas lelaki itu supaya makan dengan uh, tangan kanan. Sebab apa? Sebab tangan kiri Muslim kita dilarang daripada makan dengan tangan, tangan kiri. Dan sekali lagi kita perhatikan, ini menunjukkan bahawa tak ada ruang, tak ada pengecualian. Kalau kita ada tangan kanan, kita kena, kita wajib makan dengan uh, tangan kanan. Ya, yeah? seperti kita lihat uh, dalam hadis ini. Nabi tak tanya, ya yeah? uh, kenapa, kenapa? Nabi perintahkan terus, makanlah dengan tangan kananmu. Ya. Yeah? Tetapi kita lihat apa jawab lelaki itu. Ya, yeah? dia mengatakan aku tidak mampu. Ya, yeah? aku tidak mampu. Sedangkan dia ada tangan kiri err ya, laki tu dia ada tangan kanan. tangan kanan dia sihat je cuma laki tu dia kata apa aku tak mampu aku tak mampu di sini boleh kita faham aku tak biasa ya ni dia dia, dia, dah, dia dah biasa dah makan dengan tangan dengan tangan kiri ya kadang-kadang pada hari ni kalau tuan-tuan nak tahu memang antara budaya Tata cara etika makan orang kafe, orang barat, percaya atau tidak, memang dengan tangan kiri. Lagi-lagi kalau nak nak makan, apa orang kata apa, steak, nak makan daging. Ya, daging bakar dan sebagainya. Di mana kalau kita lihat, ya, di, di, digunakan apa garpu dengan pisau. Ya, pisau digunakan untuk potong uh, daging tu. Tetapi itulah, pisau kat tangan kanan garpu pula di tangan kiri ya, jadi digunakan garpu tu untuk pegang daging tu. manakala tangan kanan memotong uh, bahagian daging yang uh, nak dimakan ya. kemudian bila dah selesai potong kita lihat ya, uh, tak semena-mena digunakan garpu yang ada di tangan kiri tu untuk suap ya, dimasukkan makanan ya, dimasukkan bahagian daging yang telah dipotong itu ke, ke mulut dengan tangan kiri. Ini, ini dikatakan, oh inilah etikanya, inilah caranya, ya. Dan luka ceritanya sebahagian daripada orang Islam pun terbawa-bawa dengan budaya ni ya budaya makan dengan tangan kiri. Ya lagi-lagi kalau, kalau nak guna pisau, ialah mungkin saya cuba nak, nak, nak, nak, nak bersangka, okay? nak, nak cuba pahamlah kenapa jadi macam tu. Uh, mungkin diandaikan di kerana kalau nak potong ni kena kena kalau kita dah tangan kanan, ya yeah, memang kalau kita nak buat kerja, memang ya yeah, uh, tangan kanan ni lagi kuat lah kira ya yeah, mungkin itulah alasan dia. Uh, walau apa pun kita kata tak boleh makan dengan tangan kiri ni. ya yeah. hukumnya haram. Itu adalah cara uh, itu cara syaitan. Yeah, syaitan makan dengan tangan kiri. Baik, jadi Uh, lelaki tu dalam cerita ni bila Nabi dah tegur dia boleh pula balas kata aku tak mampu ya yeah? dan seperti kita sebut tadi uh, maksud lelaki inilah bahawa dia tak biasa dia dah biasa makan dengan tangan kiri dan dia tak biasa makan dengan tangan uh, kanan maka kita lihat apa jawapan Nabi SAW dan di sini point dia dan ini perkara yang kita kena ambil maklum dan kita kena hati-hati uh, kerana implikasinya uh, besar dan berat. Mendengar jawapan lelaki itu, ya. Yeah, uh, nabi menjawab, ya. Yeah, uh, la sta'ta't. Ini dalam terjemahan apa kita kata tadi? Benar engkau tidak bias, uh, benar engkau tidak mampu. Perkataan ini tuan-tuan ke Nabi maklum mungkin boleh buat catatan sedikit supaya jangan salah faham. Ini bukan perakuan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan perbuatan lelaki itu. Bukan itu maksud uh, jawapan Nabi di sini. Benar engkau tidak mampu. Ya, yeah? uh, benar engkau tidak mampu. Ah, itu lebih kuranglah saya ingat. Ya, yeah? tapi kadang-kadang uh, bila dengar terjemahan macam tu mungkin boleh salah faham. Tapi maksud Nabi SAW di sini ya uh, adalah celaan. Ini adalah kritikan daripada Nabi SAW kepada lelaki itu. Bila dia kata dia tak mampu makan dengan tangan kanan, Nabi kata, engkau memang tak mampu. Ya, Engkau memang tak mampu. Di sini, ini adalah bukan ayat perakuan, persetujuan daripada Nabi. Bukan. Tetapi, Uh, celaan dan kritikan. Ya. Yeah? Kenapa? Kerana Nabi kata, ternyata dia enggan, ternyata dia tak nak makan dengan tangan kanan dan tiada ternyata dia enggan atau tiadalah dia enggan kecuali tiadalah dia enggan uh, untuk makan dengan tangan kanan kecuali kerana dia sombong. Yeah? Ya. dia degil orang kata. Ha, sombong di sini maknanya degil dan apa ap, ap perkataan yang seertinya. Ya. Ma mana'ahu illa'al-kibir. Tiadalah yang menghalang dia daripada makan dengan tangkanan. Ya. Sehingga dia tak mampu dan sebagainya. Tiada yang menghalang. Kecuali kerana dia sombong. Ya. Kerana. Ke, kecuali kerana dia angkuh. Ya. Uh, tak nak. Tak nak terima apa yang diarahkan di, di oleh Nabi. S.A.W. Ya. Ya. Sedangkan tangan dia okey je, tangan dia sihat je. Dari satu sekali lagi mungkin kita nak cuba faham lelaki tu. Dari satu sudut dia kata apa? Aku tak mampu. Ya, Nabi kata makanan tangan dia kata apa? Aku tak mampu. Dari satu sudut kita kata lelaki tu uh, seperti mengatakan bahawa dia tak biasa, dia tak mas, tak biasa makan dengan tangan ya. Dari dulu lagi dia dah memang uh, makan dengan tangan kiri je ya yeah? jadi bila nak tukar ni bila nak tukar yeah? uh, jadi susahlah jadi kekoklah kiranya walau bagaimanapun tangan kanan tu sehat je ya yeah? dan soal makan tangan kanan ya yeah? uh, bukan isunya sama sekali atau syaratnya bukan kita kena biasa dan sebagainya tak memang kita kena tak makan dengan tangan kanan, ya. Suke tak suka, biasa tak biasa, ya. Kekok tak kekok, kena makan dengan tangan kanan. Ya, tapi lelaki itu sekali lagi dia menjadikan uh, ketidakbiasaannya itu untuk uh, menolak atau untuk mengentepikan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Justru Nabi kata apa? Engkau memang tak mampu. Hanya, engkau memang, uh, dengan kata lain, engkau memang degil, ya. Engkau memang tak nak makan dengan tangkanan, ya. Dan tiadalah apa yang mendorong engkau untuk bersikap sedemikian, kecuali kerana engkau sombong, ya. Kecuali kerana engkau degil, ya. Tak nak terima apa yang uh, di, di, diperintahkan uh, oleh uh, agama, ya. Dan kemuncaknya, tuan-tuan, kita perhatikan di akhir, ya, di akhir uh, rangkap hadis ini. Uh, uh, ternyata dia enggan, ternyata dia enggan kerana sombong, ya, uh, ketika mana dia tidak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya. Yang ini kesudahannya, فَمَا رَفَعَهَا إِلَا فِيهِ فَمَا رَفَعَهَا إِلَا فِيهِ Maksud dia, mungkin saya kena cantikkan uh, sekilip terjemah tu. Boleh saya kata, kesudahan dia, dia benar-benar tidak dapat mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Kesudahannya, dia benar-benar tidak dapat mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Yeah? Apa maksudnya? Maksudnya, itulah kesudahan orang yang sombong. Kesudahan orang yang sombong, orang yang degil ialah bahawa dia benar-benar tak dapat. Ya? Dia benar-benar tak dapat nak melaksanakan perintah agama itu. Ya? Kerana kedegilan dan kesombongan memang kesudahannya itulah yang Allah tetapkan ke atas uh, orang tersebut. Ya? Bahawasanya dia tidak kembali ke panggal jalan uh, dan dia tidak ya, diberi hidayah untuk menerima kebenaran itu bukan kerana Allah menganiaya dia dan sebagainya tidak tetapi kerana kesombongan uh, orang tersebut maksud di sini tuan-tuan ya di samping kewajipan makan dengan tangan kanan ya ya uh, perlunya kita tegur kalau kita lihat orang makan dengan tangan kiri seperti kalau pasangan kita suami isteri atau anak beranak adik beradik ya kita kena tegur ya kalau nampak kadang-kadang orang lupa kita sangka baiklah dia ya, orang lupa dan sebagainya tak biasa dan seumpamanya kita tegur ya tapi dalam aspek sama hadis ini uh, peringatan buat kita semua ancaman daripada Nabi SAW alaihi bahwasanya barang siapa yang hujah nasihat dan teguran telah disampaikan kepada dia kemudian andainya dia tetap berdegil andainya dia tetap ingin menegakkan benang basah dia tidak mau menerima nasihat teguran dan hujah yang telah disampaikan kepadanya dikhawatiri hatinya akan ditutup ya yeah? dikhawatiri hatinya akan tertutup dan kesudahannya dia terus kekal dalam kesalahan dan dalam kemaksiatan yang dia terjebak dalamnya itu. Besar atau tidak maksiat itu ya, bergantung kepada keadaan itu. Dan kesudahannya terpahat termaktub bahawa it, sampai bila-bila orang tu macam tu Kenapa? Kerana hujah dah sampai dah Allah dah bagi peluang dah, ya Allah dah dah dah dah, dah turunkan uh, Allah dah beri panduan, ya hidayah petunjuk telah disampaikan tetapi ternyata orang tu tetap berdegil Sedai upaya ya, bagi seribu macam alasan Sepertimana tuan-tuan kalau kita lihat dalam masyarakat, ya ataupun kita sama-sama kita buruh mokhasabah dengan segala apa amalan uh, bidah, tokok tambah, inovasi-inovasi dalam agama, hal yang melibatkan masyarakat, hal yang melibatkan uh, Jumaah di masjid, ya. Yeah? Ataupun yang melibatkan uh, individu dan sebagainya. Banyak saja benda-benda uh, tokok tambah yang yang yang tersebar dalam masyarakat yang saya kira tuan-tuan uh, maklum. Kita lihat bagaimana sikap sebahagian apabila ditegur ya apabila ditunggu bahawa ini ini menyalahi sunnah perkara ini nabi tak pernah buat nabi tak pernah ajar demikian para sahabat para sahabat tak pernah buat ya sekalian ribuan sahabat yang ada ya bahkan bukan saja sahabat generasi sahabat tabiin tabi'in, tabi'in mereka semua tak tak pernah buat ya mereka tidak pernah uh, mengajarkan benda seperti itu Kemudian kita yang datang akhir zaman ini tak semena-mena kita buat toko tambah ini dan sebagainya. Sering saja kita melihat bagaimana sikap sebahagian yang seperti bermati-matian nak tegakkan perkara toko tambah bid'ah ah tersebut dengan dengan jawapan-jawapan yang yang tuan-tuan maklumlah. Ya, apa salahnya? ini kan baik. Ya, nanti orang kata apa dan sumpahnya. Sedangkan jawapan-jawapan seperti ini adalah sangat bahaya, ya, sangat bahaya. Bunyi ini macam-macam mudah je. Ah ini kan baik, ya, ini ini apa? Apa bila orang yang cakap macam ni apa nih? Ini adalah perkataan orang yang nak pertahankan apa yang jelas menyalahi sunnah. Sebab dia tak kata, eh, dia mengaku bahawa ini benar bid'ah. Tinggal lagi dia keliru dan ditambah dengan ada subhat, uh, ini bid'ah ah hasanah dan sebagainya. Ya, tapi pendek kata mereka setuju bahawa ini benda bid'ah ah. ya? maka kita khawatir bahawa kesudahan kalau sikap ini di eh, seorang itu berterusan dengan sikap macam ni Allah akan tutup eh, hati eh, orangnya jadi benda ni bahaya Ya, sedangkan kita sebagai seorang Muslim apa sepatutnya eh, kecondrongan apa sepatutnya keutamaan bagi kita tidak lain dan tidak bukan. Kalau kita tahu tentang suatu benda sunnah, hendaklah kita jadi orang yang pertama untuk menerima perkara sunnah itu. Dan sedaya upaya melaksanakannya. Kesudahannya kalau ada kekurangan, ada kelemahan dalam kita nak beramal dengan sunnah itu, kita kata semoga Allah ampunkan. Tetapi paling tidaknya kita akan ada usaha. Bukan sebaliknya. Seperti mana yang kita lihat kecenderungan sebahagian Uh, mas dalam kalangan kecenderungan sebahagian masyarakat apa kecenderungan mereka sedayu paye nak pertahankan uh, adat budaya yang menyalahi uh, agama sedayu paye nak pertahankan perkara tukuk tambah dan sebagainya sedangkan itu adalah pendekatan yang kita kata sangat berbahaya yeah? walaupun yeah, ramai mungkin uh, tak tak nampak perkara itu baik seterusnya kita lihat hadis yang ke 160 enam Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mengerjakan solat berjemaah Nabi um, termasuk dalam sunnah baginda mengarahkan hendaklah kalian meluruskan saf kalian ya hendaklah kalian meluruskan saf ya hendaklah kalian meluruskan saf atau la yukhālifan Allāhu bayna wujūhikum kalian luruskan saf jika tidak Allah akan mengubah rupa bentuk kalian ini ini ucapan yang pernah nabi lontarkan ayat yang pernah nabi ucapkan sewaktu uh, meluruskan saf jemaah uh, saf makmum dalam solat berjemaah. Ya yani, Nabi pernah mengucapkan perkataan uh, uh, ayat yang seperti ini. Hendaklah kalian luruskan saf. Ya ini yani ini peran, ini adalah perintah. Hendaklah di sini bukan pilihan tetapi suruhan. Hendaklah kalian luruskan saf la tasawunna sufufakum atau Allah akan mengubah rupa bentuk kalian. Ini yani, diubah muka itu menjadi ya muka yang lain ya muka makhluk yang lain bahagian pertama ayat eh, bahagian pertama dalam ayat ini ialah perintah supaya diluruskan saf manakala bahagian yang kedua jumlah eh, hadis ini dialah ancaman atau Allah akan mengubah rupa bentuk kalian ini ini ancaman ya ancaman diubah rupa, rupa muka itu maka ini isyarat petunjuk bahawasanya uh, meluruskan saf hukumnya wajib meluruskan saf hukumnya wajib bukan sunat ya bukan harus tetapi wajib sebab apa sebab ada sebab ada ancaman ancaman yang begitu uh, dahsyat ya atau Allah akan mengubah Uh, rupa bentuk kalian diluruskan saf dan boleh saya, di, saya sebutkan di sini meluruskan saf itu ialah dengan tumit yang ini dengan bahagian belakang kaki bukan diluruskan saf dengan disamakan bahagian hujung hadapan uh, jari kaki bukan diluruskan dengan melihat bahagian depan jari kaki tidak sebaliknya dengan melihat bahagian tumit kaki disamakan ya uh, diluruskan uh, tumit uh, kaki uh, dengan tumit kaki orang di sebelah kanan dan kiri kita agar barisan uh, saf makmum itu lurus ya jangan ada orang yang ke depan atau ada orang yang ke belakang kita disuruh supaya meluruskan saf dengan disamakan bahagian tumit tumit kaki antara orang yang uh, dalam saf uh, berkenaan. Kemudian kita lihat dalam satu riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf kami seolah-olah baginda meluruskan uh, bulu anak panah. Yeah. Uh, ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf Sehingga perawi menggambarkan perbuatan Nabi meluruskan sahabat-sahabat jemaah di belakang baginda seperti meluruskan bulu anak panah. Kalau tuan-tuan tak -tuan, uh, ta uh, uh, maklum bahawa zaman dulu memang digunakan, apa? digunakan uh, uh, anak panah, yeah, pedang, tombak dan sebagainya dan anak panah ni memang ibarat ya yeah, uh, panah yang ada bulu di belakang di bahagian belakangnya bahagian depan dia muncung depan tu ada besi tajam ya yeah, uh, sedangkan di bahagian belakang ada ada bulu dan uh, saya bukan uh, arif dalam bab ni tetapi apa yang saya faham uh, bulu anak panah itu perlu dipastikan dia uh, lurus, perlu dipastikan dia semua sama, ya, yeah. bukan ya, yeah, bukan bercabang, uh, bukan ya, yeah, uh, bukan berbeza-beza, ada panjang, ada pendek, ada yang terkanan, ada yang terkiri, tak boleh, bulu anak panah tu perlu lurus dan sama, untuk dipastikan bulu, uh, untuk dipastikan anak panah itu uh, meluncur. Uh, lurus di hadapan sampai ke sasaran. Kerana kalau tidak, ya kalau bulu tu tak tak lurus, kalau dia tak sama, ha, maka dia akan ya anak panah tu dia akan akan melencong, ya, uh, akan tersasar daripada uh, sasaran. Maka sahabat tu menceritakan demikian Rasulullah ya uh, meluruskan uh, saf para jemaah di belakang. Ya ni Nabi akan lihat tumit kaki itu Ya Nabi akan uh, dari depan tu Nabi akan uh, pergi ke belakang dan Nabi akan tengok ya tumit jemaah-jemaah uh, di belakang, saf belakang ya Nabi akan melihat ke semua tu ya siapa yang uh, mungkin ada yang ke belakang di Nabi ke depan kan? Dan kalau ada yang ke depan Nabi ke belakang kan supaya dia lurus ya. <tuh> ah, itu gambaran yang diberikan oleh uh, sahabat uh, perbuatan Nabi saw atau keprihatinan Nabi untuk memastikan bahawa saf jemaah di belakang uh, adalah uh, lurus yeah? dan uh, dan diceritakan di sini bagaimana pada satu hari ketika mana nabi hampir-hampir uh, mengucapkan takbiratul ihram tak semena-mena nabi melihat ya yeah, ada seorang uh, lelaki Arab Badui agak ke hadapan yang ini mungkin kaki dia dah sama dah ya yeah? tumit semua dah lurus sama tetapi dia macam dia macam apa dia badan dia condong ke depan. Ah ha, tu, itu itu, itu maksudialah. Ya. Kaki dah samalah. Ya tapi badan pula yang condong ke depan. Ya. Ternyata perkara itu pun ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan wahai hamba Allah, ya. Yang Nabi Nabi tak tak sebut nama lelaki itu secara spesifik, sebaliknya Nabi sebut secara umum. Wahai hamba Allah luruskan saf kalian atau Allah akan mengubah uh, rupa bentuk uh, kalian, ya. Yeah? Uh, baik. Dan boleh saya uh, sebutkan di sini, ya. Yeah? Mengapa perkara ini ditekankan oleh syariat Islam? Mengapa dalam solat berjemaah ya makmum di belakang disuruh supaya meluruskan saf. Kita kena kita kena ambil perhatian bahawa perkara ini bukan sia-sia. Sama sekali perkara ini bukan saja-saja, bukan kerana syariat nak nak sekadar untuk nak bagi nampak cantik. Ya. Supaya saf tu nampak tersusun cantik, bukan. Bahkan kita kata ada sebab-sebab yang lain-lain -yang, yang lebih besar, ya. Uh, dari itu, ada tujuan-tujuan dan ada matlamat-matlamat murni, matlamat-matlamat penting, ya. Di sebalik kenapa uh, kaum Muslimin disuruh supaya memastikan saff uh, jemaah dalam solat itu uh, lurus, ya. Uh, yang pertama kita kata demikian adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya demikianlah uh, yang diperintahkan oleh agama ya sebab itu kita kena luruskan saf ya kerana itu sebahagian daripada uh, tata cara pelaksanaan solat berjemaah ya uh, barisan saf makmum uh, perlu lurus ya dan kita tekankan juga bahawa antara hikmah tersirat di sebaliknya bertujuan Perintah meluruskan safh ini bertujuan bagi membolehkan kaum muslimin bersatu padu. Manifestasi sebagai manifestasi daripada barisan safh mereka yang lurus sama, maka harapan besarnya ialah supaya hati-hati kaum muslimin pun bersatu padu, ya, uh, teguh berdiri sama. Bila kita berdiri sama-sama, menggambarkan bahawa kita umat yang, yang, yang satu. Menggambarkan kita adalah umat yang bersatu hati. Ketika mana barisan saf uh, umat Islam itu lurus sama, maka uh, kesannya, akan terbawa sampai ke dalam hati uh, para jemaah itu ya yeah? nak kata bahawa Zahir menggambarkan keadaan batin seperti mana kalau Zahir menggam, uh, menunjukkan uh, uh, perpecahan atau persekitaan maka demikianlah keadaan hati orang-orangnya ya kalau mereka saling uh, menjauh antara satu sama lain uh, jika mereka tidak uh, berdiri dalam barisan yang lurus sebaliknya bengkok ada yang ke depan ada yang ke uh, ke belakang dia ya, ada yang uh, menjauh dia ya, tidak rapat maka itu sebenarnya tam, sedar tak sedar dialah manifestasi keadaan hati Ya para jemaah yang ada di dalam saf itu, bahawasanya mereka masing-masing saling menjauh antara satu sama lain sedangkan ini semua menyalahi ya ajaran uh, Islam ketika mana Islam uh, menegaskan bahawa umat Islam ini adalah umat yang satu Ya umat yang satu uh, mengikut uh, ajaran uh, Rasul yang satu Nabi Muhammad SAW untuk mengabdikan diri mereka kepada Tuhan yang satu Allah uh, subhanahu yeah? maka antara tujuan solat berjemaah itu ialah supaya uh, kaum muslimin uh, dapat berkumpul dan uh, dan merapatkan barisan mereka merapatkan saf-saf antara uh, mereka ya yeah? supaya kesan dia ya, daripada keadaan zahir saf yang lurus tadi kesan itu akan uh, terbawa ke dalam hati mereka masing-masing uh, saling uh, dekat saling bersatu hati antara satu sama lain ya. itu kita kata antara hikmah kenapa disyariatkan di, di, di uh, supaya barisan saf uh, solat Uh, para makmum itu perlu dipastikan ya yeah, uh, lurus dan rapat sedangkan sekiranya berlaku ya yeah, uh, bengkang-bengkok sedangkan kalau sekiranya mereka saling menjauh antara satu sama lain ya yeah, maka itu semua petanda atau petunjuk keadaan hati ya yeah, jemaah uh, jemaah solat tersebut bahawasanya mereka ya yeah, Uh, saling uh, menjauh antara sesama lain, ya, jauh sekali mereka daripada uh, bersatu padu, bahkan mereka saling uh, berbalah dan berbeza antara uh, satu sama lain. Dan boleh saya bagi contoh yang lain ya, dalam uh, perkara ini. Ketika mana, ini dalam bab solat, ini dalam bab solat berjemaah, di mana para jemaah di, di, diperintahkan supaya mereka, sahf itu dipastikan, Uh, lurus dan sama. Ya, yeah. dalam sebuah uh, peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam uh, uh, Rasulullah mendatangi para sahabat. Ketika mana mereka berada di satu tempat, ya, yeah, sama, sama ada dalam masjid Nabi atau di tempat yang lain. Ternyata Nabi melihat mereka saling uh, berkelompok. Ya. Ada yang berkumpul sebahagian kat sini, ada yang berkumpul sebahagian dekat sana, ya. Di sini ada beberapa orang, dekat sana ada beberapa orang. Ya ni mereka, ya, uh, seperti berkelompok-kelompok. Melihat keadaan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur keadaan mereka itu dengan mengatakan mali arakum 'izin mengapa aku melihat kalian saling berpecah-pecah mengapa aku melihat kalian saling berpecah-pecah perhatikan tuan-tuan mereka berada di satu tempat ya di dalam masjid atau di tempat yang lain tinggal lagi mereka masing-masing ya berber kelompok-kelompok Bukan di dalam satu bulatan yang besar. Sebaliknya berkelompok-kelompok. Ya? Ada yang ada yang menyendiri, ada yang duduk berdua, ada yang tiga, empat dan seterusnya. Nabi menegur mereka, mengapa aku melihat kalian saling berpecah-pecah? Ya, Maksud di sini, Nabi tegur keadaan mereka tersebut. Dengan kata, sepatutnya kalau ada sekumpulan uh, manusia, kalau ada sekumpulan orang Islam yang berada di satu tempat, mereka disuruh supaya tetap duduk bersama-sama. Jangan ada yang saling menjauh antara satu sama lain. Kerana walaupun walaupun kita mungkin ada yang mengaku eh apa orang tak bergaduh pun. Ya mereka walaupun duduk menjauh bukan kenapa, tapi masing-masing ya nak, nak nak nak cari keselesaan ya atau mereka bukannya bergaduh apa pun ternyata bahawa nabi tak terima alasan itu pun tetap disuruh supaya duduk sama-sama kalau ada satu kumpulan ya berada di satu tempat duduk sama-sama jangan ada yang menjauh antara sesama lain Walau apa alasan pun ya duduk dekat-dekat duduk sama-sama ya demikian ya uh, nabi menegur uh, hal tersebut Kadang-kadang kita lihat pada hari ni di di masjid-masjid dan sumpah terutamanya waktu kuliah, lumrah kalau kita lihat, ya jemaah mereka saling duduk berkelompok-kelompok, saling duduk menjauh antara uh, satu sama lain. Lagi-lagi ya, biasalah, ya kita tengok ada yang duduk nun dekat tiang sana, nun dekat bahagian belakang sana, nun dekat tepi dinding sana, jauh mereka dalek duduk menjauh antara satu sama lain. Sedangkan boleh saya katakan di sini ya keadaan cara duduk seperti itu ya di dalam masjid sewaktu kuliah dan sebagainya ya sewaktu ada majlis yang tertentu dan sebagainya ya keadaan mereka menjauh ya keadaan para hadirin yang menjauh antara satu sama lain ya uh, tidak duduk dekat-dekat uh, rapat-rapat itu semua menyalahi sunnah Menyalahi sunnah. Nak kata haram, ya kita kata dia menyalahi sunnah. Kerana sunnahnya, kaum muslimin, kalau mereka hadir di satu majlis, mereka disuruh supaya duduk dekat-dekat, rapat-rapat. Kenapa? Seperti yang kita sebutkan. Jawapannya kenapa? Jawapannya sebab apa? Sebab Zahir menggambarkan keadaan batin ketika mana kalau kaum muslimin mereka yang hadir di satu tempat duduk menjauh-jauh, maka demikianlah keadaan hati-hati mereka antara Rasul-Semalim. Masing-masing menjauh antara Rasul-Semalim. Berbanding kalau mereka duduk dekat-dekat, rapat-rapat, maka itu menunjukkan keadaan hati mereka yang rapat dan bersatu padu. Demikian dalam peristiwa, boleh saya tambah satu peristiwa di mana Rasulullah apabila bermusafir, Apabila singgah di satu tempat, ya untuk nak ber, beristirahat, ternyata dalam satu peristiwa ini sahabat saling saling berpecah, ya masing-masing mencari uh, pokok untuk berteluh di di bawahnya, ya. Ada ada yang pilih pokok sana, ada yang pilih pokok sini. Ya mereka berpecah-pecah di, di di lembah di tempat mereka singgah itu. Pun sekali lagi ternyata perbuatan mereka itu ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabdanya, inna tafaruki kum fi wal audyah, inna ma dalikum mina syaitan. Susungguhnya perbuatan kalian berpecah-pecah uh, di di di di bawah uh, pokok uh, di bawah uh, di di lembah-lembah ini adalah perbuatan syaitan. Yani perbuatan pecah -pecah ini perbuatan berpecah-pecah berkelompok ini berkelompok-kelompok ini adalah perbuatan syaitan kata Nabi saw. Ternyata setelah Nabi teguh perbuatan mereka itu, uh, uh, ternyata selepas itu, kalau para sahabat mereka singgah di mana-mana, mereka akan duduk rapat sama-sama. Yeah? Uh, demikian yang, yang, yang diperintahkan. Yeah? Uh, kemudian hadis uh, 161. Uh, peristiwa berlaku se sebuah peristiwa pada zaman Rasul pada zaman uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana ada sebuah rumah di Madinah terbakar pada waktu malam uh, terbakar ya yeah, dan uh, apabila Nabi uh, mengetahui tentang perkara tersebut Nabi teguh Nabi menjelaskan sesungguhnya api adalah musuh kalian padamkanlah uh, Uh, padamkanlah ia apabila kalian hendak uh, tidur yeah. Dan uh, saya ingat yeah. uh, pun kita dalam dalam dalam dalam budaya masyarakat kita ada ada pepatah yeah. saya, mungkin tuan-tuan boleh bantu yeah. uh, api ni boleh dikecik dia dia kawan tapi bila dia besar dia jadi lawan macam itulah yeah. uh, api ni eh, dan ada ada ungkapan jangan bermain api ya. Yeah. Cuma nak kata bahawa ungkapan-ungkapan ni ada asas, ada asal usulnya, dan ada asas dasarnya, ya, bahawa api ni dia memang uh, benda bahaya, ya, uh, jangan jangan main-main dengan api, ya. Uh, dia tinggal lagi pada zaman dahulu, ya, uh, dia digunakan apa? Digunakan lilin, ya. Jadi, ya, Nabi ingatkan supaya kalau nak tidur, ya kalau ada api yang menyala, ya ada lilin yang masih terbakar dan sebagainya hendaklah dipadamkan. Ya, uh, itu itu sunnahnya. Ya kita kata ini sunnah. Ya sunnah kalau ada kalau ada api yang menyala di waktu malam, ada lilin dan sumpah Ini perlu di, di perlu dipadamkan. Ya, uh, baik, uh, ikhwah. Tuan-tuan dan perempuan saya kira sekadar itu untuk kita pada uh, malam ni. Dan uh, sehingga uh, bertemu lagi. Kita akhirin dengan tasbih khafarah subhanakallahumma wa bihamdika syudu an la ilah dan tasakfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.